Ja, jag vet inte vad jag har fått med mig här. De, de sa åt mig att jag skulle ta det i alla fall och göra dem en tjänst. Jag tänkte att jag kan väl vara lite snäll. Men nu, nu börjar jag bli lite orolig när det tickar och har sig här i, i väskan min. Så eh, jag hoppas att allt går vägen i alla fall. Det låter ju lite värre än vad jag anade att det skulle vara. Men... Eh... Ja, det, det är ju det där luriga med att äm, få med sig paket man inte vet vad det är. Det kan ju vara precis vad som helst. Det kan vara något oskyldigt som en vecka klocka till tant Agda. Men det kan ju också mm. vara något betydligt farligare som, som knäckebröd. Man, man vet aldrig, men det, det är en sån där risk man får ta. Jo, det är sant. Men ja, det, det är ju lite spänningen med det här med, med klappar och paket man har med sig också. att Det, det är mysterier kring det och det är det som är själva grejen. så Samtidigt är det ju lite spännande ju. Jo, det är sant, men underhållande nog så står det ganska tydligt på såna här flygresepappor nu för tiden. Har du någonting i din packning som du inte har packat själv, anmäl det och så vidare till flygpersonal etc. etc bla, bla, bla. Och det är ganska så, så intressant för... Det har nog varit väldigt många incidenter med sånt här tidigare där det har varit alldeles för stora problem. Nu är det nog värre saker som smugglas än lite julmat, en dalahäst och lite sånt där. Men ändå, det, det är någonting där som, som verkar verkligen dra flygpersonalen mot oss. Ja, och man kan undra varför. Och kanske inte bara flygpersonalen utan hela tullväsendet kan vara eh, lite förskräckta över vad som kan komma in i landet om man inte är, är noga med att kontrollera vad det är man egentligen för över gränsen. Och det är ju många som är eh, snabba på att, att, att utnyttja folks eh, naivitet och, och dumhet och, och pracka på de massa grejer så att man själv slipper ta risken. Så man ska ju vara lite på sin vakt, men som sagt, det är ju lite spännande. Ja, spännande är ordet. Jag råkade faktiskt utföra en liten tullincident nu när jag flög över till USA och... Ja, jag hade ju elektronik med mig för att jag skulle kunna sitta och spela in. Och det är ganska ömtåliga grejer så jag packade in det väldigt ordentligt och hade det i handbagaget. Det var kanske dumt för de scannar ju den väskan och där var någon som blev lite orolig bad mig att packa upp väskan inför hela flygplatsen och körde igenom den ett par gånger till genom maskinen. Alltså det här tog ju bara någon minut men det, det är en väldigt speciell känsla när de börjar att hiva upp ens prylar på bandet och gå igenom och titta och knacka och ha sig precis som att... Alltså, vad, vad är det för lönnfack ni letar efter egentligen? Och, och hittar ni någonting kul, kan ni tala om det för mig då? Ja, så det är inte du som har gömt all kucka in i mikrofonen när du tog dig där från Sverige. Alltså, det, det har jag svårt att tro, du din lille Lurifax. Det, det är så du behandlar jetlag, det är så jag ser det i alla fall. Det värsta som jag stoppar i mig är i pren och liknande. Jag är inte särskilt intresserad av någonting annat. Så låter det konstigt i mikrofonen, då är det andra anledningar. Då är det förmodligen en dålig linje eller någonting. Men ja, det, det finns ju många uppfinningsrika som har stoppat in saker och ting i alla möjliga öppningar och lådor och allt annat. Och ja, det är fantastiskt vilken uppfinningsrikedom som finns där ute Mm, ja, verkligen. Och, eh, det, var, det var snittsigt sagt det här med, med dålig linje i samband med att vi pratar kokain. Det, det, det gav mig lite, <laughs> lite roliga referenser där också. Eh, du verkar mer insatt än vad du utger dig för att vara. Ja, eller så är det ett bevis för att jag inte vet särskilt mycket För jag hade ingen aning om att jag var särskilt rolig där Men, men det är kul att bjuda på sig själv det, det får man göra ibland Både i tullen, i scanningen och på andra ställen Man kan inte spela in en podd utan att blotta sig själv lite ibland då. Ja, det får man faktiskt leva med Men, ja... Det, det är ju ett väldigt dramatiskt ämne egentligen för man kan ju tänka sig att vid den här tiden så borde vi prata jul, mys, julstök och sådana saker och här sitter vi fast i tullen istället. Ja men det, det har ju blivit så den här veckan Vi, vi har ju bestämt oss för att, att fly undan julen lite grann Och inte ha det här typiskt svenska och eh, trist väder och annat Utan vi, vi ska bara fly undan Vi hoppar på planet och, och tar oss till något varmare land Och insyper lite sol och sangria Och bara en av tillvaron Men ja, ta lite av svensk. Med oss istället Så det är väl det är Klart som rackar, man fastnar i tullen då För det, det är ju så alla, alla semester börjar Ja tydligen då men, men vi har ju lärt oss ett trick i alla fall För att ta oss igenom Och det är ju att sätta oss i en rullstol Och låta någon säga invalido För det är tydligen så. någonting som släpper igenom Precis alla Och det här är ju ett sånt där skämt som har åldrats lite grann och som kanske inte är lika politiskt korrekt idag Men jag kan inte låta bli att skratta åt de här väldigt eh, bordusa skämten i den här filmen Alltså, ah, det är bara någonting här som känns så genuint kul, gulligt Men det är kanske de nostalgiska glasögonen Mm, ja delvis kanske för eh, den har ju verkligen bitit sig fast i ens medvetande och undermedvetna också för den delen eh, det är ju en, en film som har satt sina spår i, i hela Sverige i stort sett men eh, samtidigt är det ju en film som är vad ja, ska man säga, ganska så tidlös. Kanske inte rent visuellt och, och saker som, som händer här. Men alltså det som behandlas överlag, sättet som, som vi svenskar porträtteras på i, i den här filmen, det, det känns fortfarande väldigt, väldigt bekant. Den här typen av människor vi får stifta bekantskap med, de finns fortfarande än idag och de är fortfarande lika roliga. Och de är fortfarande lika omedvetna om att de är de här stereotyperna kan vi väl mm. säga. För um, det finns nog ingen svensk som inte har sett den här filmen någon gång. Och jag tror de flesta har skrattat åt mycket av det här och har sagt saker i stil med Åh Så överdrivet, sådär är inte jag och så vidare. Och chansen är ganska stor att de ändå faller in i någon av de här stereotypgrupperna som finns i den här filmen för... Eh... Jag är villig att jag känner att den här rutar in svenskheten väldigt bra. Det fick jag bevis på bara nu när jag tittade på den. För jag satt faktiskt och tittade på den här filmen tillsammans med amerikaner som aldrig hade sett den förut som inte hade en aning om att den fanns. Och bara det gav ett väldigt nytt och spännande intryck av den här Mm, ja, det, det låter mycket intressant måste jag säga. Det eh, kan nästan utgöra ett helt avsnitt och bara diskutera hur amerikanerna ser på den här filmen och eh, de svenskar som porträtteras i den. Eh, det, det, det känns som att... Eh, Eh, det är en, en bild av, av Sverige och svenskar som eh, kanske strider en hel del mot eh, den bild som eh, ja, andra personer från andra länder har om eh, lilla, gulliga, fina Sverige. Ja, Sverige har ju en väldigt speciell bild utomlands kan vi väl säga. En väldigt positiv bild ska understrykas, men, men speciell ändå. Och det finns mycket med vår humor och vår mentalitet som är... Väldigt, väldigt svåröversatt. Jag trodde inte det. Jag trodde att vår humor var närmare till exempel den brittiska. Men ja, det var väldigt mycket som behövde förklaras på olika sätt och vis och understrykas och förlängas och ja, allt möjligt annat. Och ja, lika mycket som det var roligt att göra så var det också ögonöppnande på ett sätt som jag inte riktigt hade räknat med jag har sett den här filmen genom ett nytt perspektiv och det var nog nyttigt för jag tror att jag har sett den här alldeles för många gånger egentligen alltså det här är ju den filmen som dyker upp i tid och otid vid den här tiden på året och ja, det är lika mycket som jag är glad att se den så var det ju dags att titta på den med de kritiska ögonen Ja, det är ju sant. Det, det är ju så vi ska se på den här filmen och det är nog inte ofta man, man faktiskt eh, vänder sig så väldigt kritisk till den här filmen. Man, man ser den mer som en, en, en rolig grej när man ser den, någonting man lite slö tittar på och inte funderar på så väldigt mycket kanske men i det här sammanhanget får man ju göra det och speciellt när eh, du måste ta tag och, och förklara eh, både ett och annat i den här filmen för andra som inte är insatta överhuvudtaget då, då ställer det en hel del krav på, på dig som tittare kan jag tänka. En del krav, ja. Vissa saker kunde listas ut på egen hand. Det var väl mer att man var nyfiken på varför vissa saker var si eller vissa saker var så. Och det, det, det är någonting med den här obekväma humorn som vi har i Sverige. Att rollfigurer sätts i väldigt obekväma situationer där han eller hon inte vet hur den ska agera. Och det är någonting som tydligen är väldigt främmande här borta för här vill man istället bygga upp rollfigurer som är ja, någon som, som kan hantera precis allt. De är oövervinnerliga, de är häftiga, de är coola. Till och med i filmer där de ska vara utsatta så porträtteras gärna rollfigurer från ett väldigt positivt perspektiv. Och hoppar man då över till den svenska varianten så är många av rollfigurerna lite mer Utpekade kan man väl säga. Jag menar huvudrollen i den här filmen porträtteras ju inte särskilt modigt eller starkt eller något sådant. Utan han är väldigt tafat, väldigt blyg, väldigt osäker. Och det skäms ju inte filmen för att tala om. Nej det, det är ju sant men, men samtidigt så... Eh... –är filmen på vår huvudpersons sida i alla fall. Den gör ju inte mm. enbart narr av eh, vår huvudroll här utan eh, han, han byggs ju upp som eh, ja, den obekväma och ofrivillige hjälten här och... Eh, filmen behandlar honom som just det också och han har ju sina eh, hjältestunder ändå i den här filmen och eh, ja, saker och ting tenderar ju ändå att gå hans väg till slut Till slut är det ju så, ja och filmen är ju resan som huvudrollen ska gå från att vara den tarfatte till att helt plötsligt våga ta för sig av livet Sen ställs han lite grann inför kommande filmer därför att då ska han ju göra en snarlik resa men det, det är en helt annan historia. Idag ska vi istället fokusera på den första filmen och det är väl högtid att vi talar om vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på sällskapsresan- eller finns det svensk kaffe på grisfesten- från 1980 med manus och regi av Lasse Åberg. Och det här är ju kultklassikernas kultklassiker. Alltså, det finns ingen annan svensk film jag kan komma på- som har så mycket kulturell status som den här filmen har. Som nämnt tidigare- alla har ju sett den här minst en gång. Alla känner till den. Du kan dra någon av de klassiska replikerna från den här filmen och folk vet vad du pratar om. Alltså så kulturellt ingraverad är ju den här på det svenska samhället. Och det är inte utan anledning. Den här tog ju folk med storm och den fortsätter ju att göra det mer eller mindre. Den är ju daterad, den har ju många år på nacken nu. Men samtidigt så tycker jag att det finns en hel del charm där. Och visst, det känns lite hemskt att vi ska plocka sönder den för det här är ju en... En släktklenod mer eller mindre, en, en kulturell ikon som vi ska riva i bitar, men det känns ändå som att den, den kommer båda att klara det och jag är väldigt övertygad om att den fortfarande kommer att fungera när vi sätter ihop den igen. Ja vi ska ju inte fullständigt slakta den även om det är så det kanske låter här men vi ska mer diskutera den och gå in eh, lite mer i, i detalj vad som försegår här och eh, vad det är filmen vill ha sagt egentligen och ja det, det är många aspekter som eh, känns lite gamla när man ser på sällskapsresan nu för tiden men eh, som jag sa tidigare det finns ju samtidigt så mycket som, som fortfarande är aktuellt här och den, den humorn och, och det sättet att porträttera svenskarna på som Lars Åberg eh, lyckas fånga så väl i den här filmen. Det, det lever vidare än idag och Ja, det, det, det är fortfarande aktuellt. Så det, det är ändå en film som eh, fortsätter och, och ha en relevans. och Som, som fortsätter att finna sin publik, tror jag säkert också. Även eh, om eh, många kanske fasar lite för att se en film så långt tillbaka. Som, som 1980, det är ju på farfars tid nu för tiden nästan. <laughs> eh, men här är det ändå fråga om... om mycket tidlöshet i, i berättandet och humorn och personerna här så att det, det är det filmen lever på tror jag Ja vi kan ju säga som så att mycket av teknologin i den här filmen är ju kraftigt daterad mm. bara det faktumet att de inte har um, scanners och liknande i tullen är ju väldigt talande när de fysiskt öppnade varje väska för att se om man hade några dumheter med sig och visst, sådant kan vara distraherande när man vet hur det verkligen fungerar nu för tiden. Men om vi ser förbi det och ser på mentaliteten, om vi ser på handlingarna, om vi ser på människorna... Ja, då tycker jag fortfarande att sällskapsresan är högaktuell. De här människotyperna har inte försvunnit eller har inte utvecklats vidare till någonting annat vi står mer eller mindre på samma punkt fortfarande på gott och på ont. Och visst, den svenska modellen är kanske inte fullt lika blyg som Stig Helmer nu för tiden men mycket modigare har den ändå inte blivit. <laughs> Nej det, det finns en Stig Helmer i oss alla fortfarande det är jag övertygar övertygad om i en eller annan form eh, på en nivå eller en annan. Det kanske inte är fullt lika utvecklat som eh, den överdrivna Stig Helmer här men eh, han är ju så mycket av, av svenskheten egentligen och eh, var så så osäker och lite blyg och inte riktigt våga eh, ta för sig och eh, ja det, det är lite vad ska man säga, jantelagen över Stighelmer som, mm. som eh, speglar eh, den svenska mentaliteten väldigt väl tycker jag lite för väl ibland kan tyckas hust hust herkel herkel men ja alltså den här filmen är ett laktmustest på svenskhet och jag ser inte så stor skillnad jämte då och idag på gott och på ont. Vi är de vi är, den här filmen berättar det för oss och... I viss mån så är vi villiga att ta det till oss. I annan mån är vi, ja, väldigt glada för att skjuta det åt sidan och säga det är bara en film, det är inget på riktigt. Men sanningen ligger där någonstans i mitten och guppar runt, hust, hust. Men, ja, alltså, det här är en sådan film som vi har sett mer eller mindre sen vi var små paltingar. Den har alltid funnits i bakgrunden. Och det kändes helt rätt att ta upp den vid den här tiden eftersom att de faktiskt tänker fira jul där borta i solen. Och att ha en julgran bland palmerna är ju någonting de påpekar själva är någonting väldigt, väldigt svenskt. Och ja, jag tycker bara att det är så fruktansvärt charmigt, så fruktansvärt mysigt. Men jag ska försöka att dra tillbaka nostalgin, ta av mig de rosa glasögonen och vara lite, lite elakare i alla fall. Men... Ska jag vara helt ärlig, det, det är svårt att, att skaka av sig den här myskänslan. Jag sitter visserligen inte med svenskt kaffe här borta men jag har någon, någon fransk rost med, med mjölk och socker i så att jag, jag försöker ju åtminstone komma i rätt stämning här. Ja, det var ju skönt att höra i alla fall att du inte har gått eh, så långt som att försöka göra utlandsvistelsen till, till en inlandsvistelse istället och, och anamma allt svenskt och, och förvandla din, din omgivning till ett lite Sverige i miniatyr som vi svenska tydligen ofta gör när vi är på semester och skapar det här artificiella istället för att verkligen ge sig ut i eh, det nya kulturella som, som finns i, i, i det nya landet och, och verkligen ta sig an och utforska så jag är glad att höra att du har tagit det svenska kaffet och lagt åt sidan och tagit och sett vad det nya landet har att erbjuda. Så det säger ju en del i alla fall att du inte har kanske samma Stig-Helmer-faktor som Stig-Helmer har. Nej det kan jag ju inte direkt påstå att jag har för det har blivit mycket latinsk mat det har blivit mycket kan vi kalla det för amerikansk mat det är ju mycket pizza och hamburgare och sånt där det kan man diskutera länge och väl vart de egentligen kommer ifrån och så vidare och så vidare men de är ju associerade med USA åtminstone. Och jag måste säga att jag trivs väldigt bra i den här äkta miljön. Att hamna på ett ställe som nu är El Stockholm eller vad tusan heter där borta på Kanarieöarna, det hade varit rena döden för mig. Snacka om, snacka om steril miljö, det är, det är nästan lite små obehagligt när man tittar på den här filmen och miljöerna som, som hotellet finns i där. Ja, det, det är ju inte direkt eh, inhemskt spanskt om man eh, säger så utan eh, det är de här så, så falska turistmiljöerna, turistfällorna som bara ska ta och husera några semestrande svenskar en vecka eller två innan de släpps hem igen och ja, världen runt omkring, eller verkligheten runt om, hotellbyggnaden och annat, det, det är någonting folk sällan får se, så ja det, det känns lite läskigt och ja, jag jag är inte mycket för det här med, med charter själv så jag håller mig väldigt negativt inställd till det hela. Jag har aldrig varit ute på en sådan semester och bara mig jag tänker aldrig sätta mig på ett sådant plan och göra en sån resa. Nej, den lockar inte särskilt mycket om vi säger så. Åker man någonstans ska man väl se landet man åker till. Inte åka till någon slags kopia utav Sverige som är väldigt blek men med men mycket sol då förvisso. Vill man åka någonstans så ska man ju uppleva kulturen dit man kommer. Saknar man Sverige ibland? Visst, men då är det ju skönt när man får komma hem sen igen. Att resa är att uppleva, sig. det. Men eh, om vi ska komma till skott och hamna på vårt flyg till Kanarieöarna någon gång så är det väl hög tid att vi, att vi tar en närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen sällskapsresan om? Jo, den bortkomne och socialt obekväma Stig Helmer bestämmer sig för att åka på en chartersemester över julen. Han är minst sagt oerfaren när det gäller utlandsresor så det är ett stort steg att ha för den förvuxna pojken. Resan går till Kanarieöarna och med sig på planet har han alla möjliga typer av typiska svenskar. Han stiftar bekantskap med den självgoda och bufflige Göstad, det nygifta paret Arne och Berit, festprisarna Robban och Berra samt de relationsströtta tjejerna Majsan och Siv. Fast det blir normannen Ole som blir Stig Helmers guide till allt det här okända. Den självutnämnt världsvane Ole tar gladeligen Stighelmer under sina vingar och visar honom allt han kan och lite till. Med snubblande steg tar sig Stighelmer in i en främmande kultur och han lär sig vad det är att vara en svensk turist. Fast med hans bagage försvunnet under resan får semestern inte den smidigaste starten och speciellt inte när hans väska utan Stighelmers vetskap ...innehåller en stor summa pengar som han lurats att smuggla in till Kanarieöarna. Och bara det här faktumet att han förlorar väskan... ...det är ett sånt här madrömsscenario som ger mig kalla kora varje gång jag ser på den här filmen. Och varje gång jag flyger, är ute och reser och lämnar iväg min väska... Då ser jag den här scenen i mitt huvud, hur han står och väntar vid rännan, hur bagage ramlar upp, hans väska är inte där och helt plötsligt så stannar bagagelinjen. Hans väska är försvunnen, den är någon helt annanstans och han är helt utlämnad och ja, det, det går kalla kåra, jag känner obehaget stiga. Det här är en situation jag väldigt gärna slipper. Ja det håller jag faktiskt med om. Det är någonting jag ser framför mig också. Varje gång jag lämnar ifrån mig min väska och det är väl en anledning till att jag tenderar att resa så lätt som möjligt och försöka överleva endast på handbagage. Så bara tanken på det här och tappa bort tillhörigheterna och komma fram dit man ska utan någonting med sig i stort sett. Det det känns inte så väldans trevligt och... Ja speciellt för, för Stig Helmer som inte eh, riktigt eh, vet eller kan ta hand om sig själv där borta annars. Och han, eh, han, han har ju ingen aning om, ja okej nu, nu är min väska borta, vad va gör jag nu liksom? Och, eh, ja, som tur är har han ju fått lite vänner på flygresan som, som hjälper honom. Men eh, om man hade stått där helt själv den här lite ta fatter Stig. Jag, jag undrar hur det skulle ha gått utan, utan vänner i det fallet där. Ja, man hade nog blivit mer eller mindre desperat. Nu är det kanske min, min egen ångest som pratar här. Men, men desperationen hade kommit ganska fort. Så jag känner med Stig Helmer i en sådan situation. Jag vet hur han känner sig. Samtidigt så är det svårt att, att förneka att Stig Helmer som person ligger en närmare än man kanske är bekväm med. Men han förkroppsligar väldigt bra den här svenskheten, den här bortkomheten, den här lite osäkra attityden, den här lite dumsnälla, naiva personligheten som man är ibland. Och det är på ett positivt sätt man kan skratta åt det, men också på ett negativt sätt att man blir påminn om att man agerar sådär dumt ibland. Och... Ja, sånt är ju livet naturligtvis. Men det gör ju å andra sidan Stig Helmer till en väldigt underhållande och intressant rollfigur. Han är kanske inte vidare djup men han har någonting väldigt speciellt som talar till oss. Ja, alltså Stig Helmer, han är ärkesvensken är och det är han som... Eh... Man ständigt måste lite smått bekämpa men ändå bejaka och, och ha en balansgång där på något vis. För ja, lite namn, det finns värre personer att vara här i livet än Stig Helmer Olsson. För han har ju ändå rätt attityd i många ställen. Han är så, så snäll och välvillig, så det finns ju så mycket gott i den här personen han vet bara inte hur han ska handskas med världen omkring honom, han verkar inte riktigt känna att han, han passar in där bland andra människor i det här civiliserade samhället och speciellt när tekniken går framåt och världen förändras och han förändras inte riktigt med den utan han är, han är kvar på, på sitt plan ungefär som när han, han var en pojke och och han ser nästan på världen med, med en pojkes ögon också. Eh, och ja, det är inte utan att, att man känner igen en hel del av sig själv i Stig Helmer. Och den svensk som inte gör det har nog inte mycket självinsikt tror jag. Nej, kanske inte. För som nämnt, han är närmare den svenska andan än man kanske är bekväm med. Sen har han lite personlighetsdrag som gör honom... Till sin egen på sätt och vis, även om ett stående skämt i den här filmen är att tjejerna har en lista för hur svenska karar är och vilka punkter som de ska träffa för att vara ja, en svensk kille i allmänhet. De ska heta ett visst namn, de ska tycka om bruna bönor, de ska gilla fotboll och så vidare och så vidare och... Ja, det är ju många av de punkterna som man träffar, den saken är säker. Men eh, kanske inte alla, hust, hust, blink, blink. Och det, det gör ju att han, han, han är vår stereotyp men han är inte vår stereotyp. Det, det uppstår någonting väldigt speciellt här. Och jag tror mycket av det beror på Lasse Åberg. För även om han mm. på ett vackert sätt gestaltar alla de positiva och negativa svenska personlighetsdragen. Så lyckas han ändå göra dem... Unika, De blir en, en, en specifik rollfigur istället för att bara vara gemene man men man kan ändå känna igen sig. Ja, Det, det är något speciellt som har uppstått här så jag kan ju definitivt förstå varför han har fått uh, upprepa den här uh, prestationen i ett par filmer. Ja men visst, eh, även om, om eh, de senare filmer kanske inte riktigt har, har hållit samma kvalitetsnivå som de eh, åtminstone två inledande rullarna här. Men eh, ja, Sällskapsresan, där, där får man väl börja och, och ge en eloge till, till Lasse Åberg som manusförfattare tror jag. För som du säger, det är någonting unikt med de här karaktärerna. Eh, och det, det jag tycker är, är spännande är att alla börjar som eh, stereotyper. Men alltså, ju längre filmen går desto mer och mer mänskliga blir de eh, Mer unika drag får de Och det blir någonting mer än bara stereotypen. Och det är det som jag tycker gör de här rollfigurerna så, så underhållande och intressanta och givande också. Att det, det är inte bara... Eh, en sak som de här rollfigurerna ska göra. De ska bara stå för en överdriven aspekt av svenskheten. Utan det finns en person där också som Lasse vill få fram. Och ja, det är det som gör det hela speciellt. Och när han själv tar rollen som Stig Helmer här också- med sitt eh, speciella utseende och eh, sättet som han själv gestaltar rollen här och gör honom eh, så totalt omedveten om eh, ja, omvärlden och oförmögen att och riktigt hantera det. Han, han ser verkligen ubernaiv ut i den här rollen och eh, hans ständigt... Eh, Barnsligt gnistrande och samtidigt eh, vuxet ifrågasättande ögon som ser med förundran på allting omkring honom. Så alltså blir det bara guld av det hela här. Ja, gullig är ett ord som måste användas i samband med Stig Helmer för det passar alldeles utmärkt. Han känns verkligen som en sån här liten mysherre som... Ja, man bara vill krama och säga, du, allting kommer att bli bättre. För det, det är något oroligt över honom samtidigt som det är något genuint snällt. Alltså, Stig Helmer ser alltid ut som den, den snällaste människan i världen. Och kanske den lite naivaste också. Men så blir han ju också lurad till ett och annat, hust hust. Men, äh. Med det sagt så, så tycker jag ändå att han, han är en beundransvärd rollfigur. Han visar att även om man är väldigt fast i de här gamla julspåren, även om man är väldigt svensk, så kan man lära sig någonting nytt. Man kan våga testa nya saker och man kan bli erfarenhet och rikare. Man måste bara våga. Och det visar Lasse Åberg så fantastiskt bra med både manus och sitt skådespeleri här. En enorm eloge. Men någon som också förtjänar en enorm eloge här det är Jon Skolmen som spelar Olle Bramsrud för kombinationen Stig Helmer och Ole är Oslagbar. Här har vi den velige svensken och den lite tuffare och gladare normannen som, även om de inte riktigt har pejl någon av dem, han vågar ju åtminstone tuffa på. Han är inte rädd för att göra bort sig, han är inte rädd för att dratta på ändan och måste klättra upp igen för han, han är beredd att göra det, bara han har kul under tiden och Någonstans där så uppstår en, en situation där, där Stig Helmer kan växa och jag tror inte att han hade gjort det utan Oles ja, inflytande på honom och... Det, det är väldigt fint att se den här vänskapen växa fram för de mer eller mindre knuffas på varandra i den här filmen och när man då vet att de kommer att hänga ihop i fler filmer efteråt så, så blir det lite intressant. Hade ni inte hamnat vid sidan av varandra på flygplatsen, i flygplanet och sedan varit tvungna att dela hotellrum, hur hade den här historien blivit? Ja exakt, ett ögonblick kan förändra livet och så var det ju för, för Stig Helmer och Ole och ja de, de är ju lite yin och yang men de, de håller ju samman och, och blir ett, ett så bra radarpar tillsammans och för de, de kompenserar varandra. Eh, för Ole han är ju en, en person som Är väldigt lev, levnadsglad Vill ut och, och utforska Allt och vill ha det senaste Ja han är påtaget Överallt vad den gäller och han har ju självdistans så det heter Duga- men kanske inte fullt lika mycket självinsikt. Men Stig Helmer däremot, han, han är ju tvärtom där. Så att det är därför de, de fungerar så bra tillsammans. De, de hjälper varandra framåt och de, de kan hålla en lite mer på, på mattan- när det skulle behövas också. För det, det blir ju ett samspel här emellan där- Stighelm är den mer sombra och logiskt tänkande individen och Ole han tänker inte så mycket utan han bara far rakt ut och, och gör saker. Och ja, det, det skapar ju en, en, en helan och halvan situation här som fungerar riktigt väl. Och Jon Skolmen han har ju verkligen gjort det här till, till sin roll och han verkar ju trivas i de här skorna och i den här mustaschen som man har i första filmen också <laughs> riktigt, riktigt väl. Det är en... en en ikonisk roll här som eh, Normannen plockar fram och ja de, de har ju blivit helt oskyllaktiga man kan inte tänka på Stig Helmer utan att tänka på Ole här också så eh, det, det är bra skrivet, det är riktigt bra genomfört och man har ju verkligen eh, tänkt till med de här båda rollerna och skapat någonting som som ger en sån, sån dynamik som, som klingar genom hela filmen. Ja, alltså, man kan inte säga annat än att Lasse Åberg och Jons Golmen har en fantastisk personkemi, alltså, jag tror inte de här rollfigurerna hade varit så roliga och fungerat så bra ihop om de inte hade haft det, alltså... De ger mig intrycket av att de trivs att vara tillsammans även på riktigt, de, de njuter ut av varandras sällskap och den genuina känslan den går in i rollfigurerna och genomsyrar filmen och det gör ju att filmen mår väldigt mycket bättre. Föreställ dig den här filmen utan den dynamiken om mycket utan magin hade försvunnit. Så en stor elov till dem båda, både för deras skådespeleri men även för att de genuint tar den här filmen till en plats där den behöver vara för att bli den här ikonen den är. Och ja, det finns ju en väldig massa rollfigurer i den här filmen. Vi skulle kunna sitta väldigt, väldigt länge och prata om dem allihopa. Men jag vet inte hur mycket det finns att säga. De är sina egna stereotyper som sagt. Men de har också en, en hel del personlighet och man njuter av att se dem- men någon vi kanske måste nämna det är ju Siv och Majsan här. De två tjejerna som är ute och reser också och som ja, verkar ha ett litet öga till våra två hjältar i den här historien. Och det, mm, det är ju någonting som är väldigt relevant och viktigt. Och även om tjejerna är intresserade av att hitta lite kärlek på semestern... Så är ju inte det deras enda karaktärsdrag och det är jag enormt tacksam för. Ja, det, det finns ju vissa andra aspekter här också men eh, mycket går ut på att eh, ja, det har varit dåliga relationer i deras liv tidigare. Nu ska de liksom försöka bara fly undan och djuta av livet lite grann och... Var lite impulsiva och inte bara jaga tag i en ny kar och binda sig fast vid honom på en gång utan ha lite roligt med lite flörtar och romanser kanske på semestern tillsammans med allt annat som charterresan som innebär. Där, där startar ju de här båda tjejerna sin, sin resa men det är ju mer än så som ligger bakom både själva resan och vart de ska gå härnäst också. Och jag, Varken Sivel eller Majsan verkar ju vara så eh, oerhört förtjusta i eh, den lite smått besynnerliga Stig Helmer och hans eh, Skoje, Norman, Ole där utan, det, det tar ju även ett, lite tid innan de börjar värma upp inför det här lite märkliga radarparet här Och börjar känna att ja, det här är ju faktiskt personer man, man kan umgås med och ha lite roligt med Som ändå är lite söta på sitt obekväma vis Och ja, på den vägen går vi sen därefter Ja, de är kanske lite elaka tjejerna när de har kommit ombord på planet och sitter och delar ut poäng till de olika karerna där. För Ole och, och Stig, de får ju inte jättehöga poäng. De har ju fått ögon på helt andra saker. Men det ingår ju i deras korva, deras historia att de ska inse att de här kanske... De här kanske lite annorlunda personerna som verkar väldigt spännande till en början, de är kanske inte sådär spännande egentligen. Det bästa är kanske att satsa på någon som är genuint kul och mysig och lite trevlig och så vidare. Men ja, där är mycket som ska ses, upplevas och tänkas igenom innan man kommer dit och Förutom det så finns det en hel del tjejsnack, en hel del erfarenhet och en hel del sprit som ska konsumeras. Och Alltså jag tycker de här två tjejerna, även om jag inte riktigt förstår deras resonemang alltid eller förstår deras tankebanor så, så kan jag inte förneka att de... De är väldigt skärmiga, de har väldigt mycket personlighet, där finns någonting mer än bara kärleksintresse ett och två. Det här är två människor som av en händelse råkar vara kvinnor och råkar vara intresserade av att ha en liten semesterflört. Och kanske kan det leda till någonting annat, vem vet, men just nu är det det som vi fokuserar på och... Absolut, jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt Och Lottie Ejebrandt och Kim Andersson är ju fantastiska i de här rollerna Alltså, det, det är samma sak här Jag kan inte föreställa mig några andra i de här rollerna De är så, så perfekta för det de gör Nu är frågan, är det för att jag är van vid att se dem och ha sett dem i rollerna under så många år Eller valdes de bara ut för att de hade perfekta talanger till det här? Ja, det är nog båda två där faktiskt också. Man, man har vant sig vi att se dem, men de valdes ju ut för att de kunde leverera det som behövde levereras här. Eh, och Även om jag personligen kan tycka att, att Majsan och Siv kanske flyter in i varandra en hel del och kanske inte har så väldigt mycket drag som separerar dem från varandra så eh, tycker jag ändå att det, det är... Två intressanta karaktärer som har skapat här. Och, och Lottie och Kim. De, de ger mycket liv åt det hela där. Det är... Kanske inte helt perfekt men alltså de, de har i alla fall närvaron och känslan i, i de här båda rollerna. Det, det måste man säga och som du säger det är svårt att tänka sig någon annan nu för nu, nu har man verkligen vant sig vid att ha de här ansiktena i de här rollerna. Så ja det, det fungerar väldigt väl här ändå. Det, det känns kanske lite, lite trögt på, på sina ställen här men ju längre filmen går desto mer eh, kött på bena formar på karaktärerna och desto mer får, får Lotti och Kim att göra också och då blir det ett helt annat liv, en helt annan känsla i det. Så ja, det, det är två tjejer som, som växer som personer och eh, prestationen växer därefter också tycker jag. Och så kommer vi till det där också som är så relevant, personkemi. För det känns ändå som att de, de fungerar väldigt bra tillsammans mm. med Lasse Åberg och Jon Skolmen. Alltså, allting bara känns genuint äkta på ett sätt som är väldigt ovanligt i film. Och... Ja, nu vet jag inte om det beror på att alla de här kände varandra sen tidigare eller hade arbetat med varandra sen tidigare eller om de bara är fantastiska proffs. Oavsett vilket, ja, så är det en väldigt, väldigt bra prestation som vi ser levereras och ett bra slutresultat. Visst, jag hade kanske väl att ha lite mer variation på och majsan här precis som du säger så har de vissa karaktärsdrag som är väldigt väldigt överlappande och de har samma frisyr och samma hårfärg och det gör ju att ibland kanske man får förvirrar ihop vem som är vem men förutom det så tycker jag ändå att det finns tillräckligt mycket här för att jag ska vilja säga att det är, det är riktigt riktigt bra och någonting som också är riktigt bra men av en helt annan anledning- det är ju filmens motståndare får man väl säga. Nu använder vi det ordet väldigt, väldigt frisinnat här för det följer inte någon klassisk modell. Men vi har ju Gösta, en, en riktig sån här pamp som går runt och är riktigt elak och dryg och, och riktigt obehaglig. En riktig buffel precis som du sa tidigare. Och det är ju han som ser till att det smugglas ner pengar genom Stig Helmers bagage. Det är ju väldigt tidigt i filmen som vi ser det hända så jag tror inte att det är någon enorm spoiler. Men det gör ju att han, han är ju väldigt intresserad av vad som händer med Stig Helmer och hans bagage. Även om vissa saker går honom förbi, hust, hust, harkel, harkel, helt plötsligt borta, hust, hust. Och det gör ju att det uppstår ju vissa saker mellan Stig Helmer och Gösta som är mm, lite åt det fientliga hållet kan vi väl säga. Även om Stig Helmer är väldigt bortkommen när det gäller var, varför är den här arga direktören på mig hela tiden, vad har jag gjort honom? Men med det sagt, hur obehaglig den här rollfiguren än är så måste jag säga att Roland Jansson som spelar den gör en, en fantastisk insats. Jag blev genuint förbannad på den här rollfiguren. Och det är ju meningen. Ja eller hur och Ja Gösta det, det är väl den karaktären i den här filmen som som man ser mest av nu för tiden i alla fall som eh, man verkligen kan säga ja ah, där har vi en Gösta ja, en Gösta till, en Gösta till det, de finns överallt och de förökar sig hela tiden verkar det så eh, så eh, det är kanske inte så konstigt att jag, jag går omkring och är lite småförbannad och, och fientlig överlag när jag är ute bland folk eh, för eh, ja det här är ju inte en, en, en speciell helt sympatisk människa. Han tror han är bättre än alla andra och förtjänar precis allt. Det kvittar vem det är som står i vägen för honom. Han kommer och gå över lik för att få det han vill. Men Gösta har ju andra personliga egenskaper också. Någonting som gör honom lite mer mänsklig också och som... ...gör honom mer tolererbar... ...han har svagheter... ...i sin personlighet... ...som visas upp som... ...gör det hela mer... Eh, ...acceptabelt som rollfigur... så alltså att han... Eh, han blir bara inte ärkeboven utan det finns någonting mer här och, och Roland Jansson han eh, han går på verkligen och, och får fram just den här buffliga attityden men eh, han är ju även väldigt bra på att visa eh, svagheterna på just den här saker det går som man vill och eh, han, han mer eller mindre håller på att få en, en kollaps av ett eller annat slag så, eh, så visar Roland Jansson är väldigt bra här också för, för Gösta ser verkligen plågad ut när filmen börjar närma sig sitt slut och ja, det, det, det är en bra, behaglig motståndare på det här viset som inte blir allt för mycket som har sin egen sidohistoria och, och sin egen väg att gå i den här filmen och som aldrig är i direkt kollisionskurs med vår hjälte utan de går nästan separata vägar och ja de stöter på varandra vid ett par tillfällen men jag ser är är ju mer eller mindre bra med det. Jo, men just det, han, han existerar ju i sin egen version av det här semesterparadiset. Han vill ju ha allt exklusiva och han kan minst ane inte åka bussen tillsammans med alla andra. Han måste ha sin egen bil och han tänker minst ane inte ligga och sola. Han ska ut och spela golf och så vidare och så vidare. Och så har han ju en del skumraska affärer också, hust, hust, harkel, harkel. Så. Han tillhör ju det fina folket, han kan inte vara med de vanliga dödliga hust-hust. Och ja, jag, jag gillar verkligen den här figuren, eller älskar att hata honom, vilket man nu än vill använda. Och mycket av det beror ju på den fantastiska prestationen av Roland. Alltså det är så bra och desperationen som, som framstår mer och mer är ju... Ja, den är ju så äkta att jag, att jag känner med honom men det blir ju mer skadeglädje från min sida, hust, hust. Och ja, nu är det ju en väldig massa pengar som har försvunnit. Nu är det ju åttiotals kronor vi pratar om och det har ju skett en del med inflation och liknande sedan dess. 50 000 av de kronorna är ju betydligt mer än vad 50 000 med våra kronor är idag. Jag tror om man ska räkna riktigt, riktigt grovt att det rör sig om runt 500 000 som han har slarvat bort. Och ja emellan så hade jag nog också haft väldigt mycket panikångest om jag hade tappat bort så mycket pengar. Ja, det, det, det kan man väl ändå säga. Det är ingenting man, man skrapar ihop i en hast. Eh, inte ens för en person som Gösta verkade som. Utan, eh, här står ju han nästan på eh, ruinens brand. Känns det som när eh, Stig Helmers väska försvinner. Och ja, hans pengar med den. Så eh, det är inte eh, så konstigt att han, han blir lite desperat. Och han, han känner att eh, hela hans värld håller på att gå i kras i stort sett och alla är emot honom och allt möjligt. Men ja, som du säger det, det är ett visst mått av skadeglädje som man betraktar den här kollapsen på. En viss del skadeglädje, ja, och en viss del ren mutning, hust, hust. Men om vi hoppar ifrån rollfigurerna och fokuserar på det visuella istället så, ja det här är ju en en väldigt normal film för 80-talet får vi väl säga. Den, den sticker inte ut särskilt mycket med det rena kameraarbetet kan jag tycka. Uppfinningsrikedomen ligger snarare i redigering och hur man har mixat ljudet. Och vilka ljudeffekter man har lagt in och vilken musik man har använt. Det finns mycket klurighet här men... Mm, jag vet inte hur unikt det är för, för Sällskapsresan som film. Nej men det, det är väldigt svenskt så eh, där fungerar i alla fall estetiken i den här filmen eh, väldigt väldigt väl för... Ja, det, det är väldigt tillbaka tillbakahållet på, på många plan i det visuella här. Man vågar nästan knappt använda färger i den här filmen- för det känns som färgskalan har tonats ner en hel del. I alla fall i, i mina kopior av filmen som jag har sett genom året- så har kanarierna sett väldigt grå ut i, i mina ögon- och jag har nästan varit lite, lite suddigt filter över det hela också så det känns lite, lite drömst på något vis också, jag vet inte. Men annars så, så är det ju inget spektakulärt här, det är det absolut inte, det här är väldigt... Är strikt inramat men ja, som sagt det, det fyller en poäng här ändå med just det visuella för det, det känns ändå väldigt svenskt filmat och det, det stärker bilden av det här som en en svensk film det finns ju lite mer avancerade scener i sällskapsresan men även de mest spektakulära scenerna de behandlas och genomförs så enkelt som möjligt ändå för här ska man inte bara ta och kasta pengar i sjön man ska få valuta för varenda krona när man spelar in en film och den mentaliteten har kanske inte gjort det här till någon spridlande visuell upplevelse men Bannermeiden är effektiv och just klippningen, hur man har satt samman bilderna här, det, det tycker jag gör mycket i, i, i upplevelsen. För man har ju verkligen klippt bort. Allt onödigt i sällskapsresan känns det som och, och verkligen fokuserat på att få fram en, en bra berättad historia som håller ett, ett hyfsat tempo och det har de ju verkligen lyckats med tycker jag. Ja, det har de sannoliken och är det någonting de också har lyckats väldigt väl med så är det ju att bygga stämning med bilderna. Mm. Hur enkla man än kan tycka att bilderna är så, så lyckas man ju ändå få fram den här känslan av obehag och osäkerhet som, som Stig och fullständigt dryper utav. Och det är många skämt i den här filmen som fungerar just på grund av hur man har valt att filma det hur man sen har valt att klippa det. För bara ett par sekunder till på en scen så hade skämtet fullständigt förstörts. Så man får ju ändå säga att de har balanserat klippningen väldigt bra tillsammans med vad som försöker berättas. Och... Det innebär ju att klippningen har betydligt mer fingertoppskänsla än vad den kanske antyder att den har. Det känns lite mer korthugget och rättframt och effektivt än vad det kanske är. Men nu är det den känslan som de är ute efter att få. Nu är det den känslan de vill ha i den här filmen. Och det gör ju att man... Ja, man, man ser det för vad det är, men jag tror ändå att det finns mer hantverksskicklighet och konstnärlighet i den här filmen än vad som är uppenbart när man bara tittar på den snabbt. Ja, det det ligger en hel del kompetens här, det, det gör det faktiskt. Eh, man eh, ramar ju in varenda scen på, på bästa möjliga sätt här ändå. Eh, för precis som du säger att gagna scenen och få skämten att fungera. Eh, Lasse Åberg, han förstår mycket komik, det gör han faktiskt. Vilket gör det väldigt förvånande apropå ingenting att, eh, att de följande filmerna lite skulle... Totalt ta och, och motarbeta eh, det som man gör här i Sällskapssesan- där eh, kommande filmer inte är, eh, är, är fotade på samma vis- så att skämten förstörs- eh, och i vissa fall de få skämten som finns i en sällskapsresanfilm förstörs. Så att det, det förstår jag inte riktigt. Men här förstår jag verkligen hur saker och ting är, är gjorda. Hur de har tänkt och hur det har exekverats Och effekten är påfallande måste jag säga. Och skillnaden i färgskala mellan Sverige och... Eh, och, och Kanarieöarna. Det, det kan man eh, urskilja, även om, om det är ganska grott och, och lite färgfattigt. Jag hade gärna sett en helt annan färgsättning här. Och, och ljussättning också för den delen. för och, i, kunna ge li lite mer omf åt, eh, åt bilderna och få det att stå ut lite mer. Men eh, som det är fungerar den då Man tar eh, och använder miljöerna i bakgrunden och eh, personerna i förgrunden, ramar in dem och eh, låter dem Spegla varandra och ja, sen får man en effekt som, som verkligen eh, fyller en funktion. Och Lasse Åberg han, han lyckas här också med att, att få, få till det, det enkla och göra det eh, extravagant på ett eh, lite märkligt vis utan någon. Eh, utan att det, det märks allt för mycket. Så han är, han är väldigt svensk på det viset. Så han vill inte stå ut som en, en stor regissör utan han, han håller sig gärna lite li, i skymundan och är lite småfinulig med, med sättet han, han löser saker och ting i den här filmen. Så... Det är kanske inte en, en film där man bara pratar... Åh, det här var en sån snygg film. Men det är en film som är filmad på, på bästa möjliga vis för att göra att filmen fungerar. Jag kan tänka mig att när han fick igenom att göra den här filmen en gång i tiden... Då var det inga större bolag som, som trodde på den utan han fick göra den för att det var hans passionsprojekt och där var inga större tyglar på det. Sen blev den mer eller mindre en kassasuccé och då blev det större intresse för studion att, eh, ja, att man, man, ska, man ska göra det på rätt sätt och rätt sätt i det här fallet är fel sätt så därför kan vi se en... En viss försämring på filmerna allt eftersom tiden går och det är jättetråkigt för Lasse Åberg visar ju här att han vet vad han gör. Han lyckas fånga någonting. Blir det det största, bästa, vackraste? Nej. Men det blir någonting som blir genuint äkta och genuint underhållande på ett sätt som... ...är väldigt svårt att fånga. Jag menar, storstudiosen har inte lyckats göra det. Men hade Lasse Åberg fått fortsätta så... Mm, ...hade han kanske lyckats göra det ett par gånger till... Ja, jag kan inte säga hur mycket som är studion och hur mycket som är Lasse Åberg när det gäller uppföljarna här. Men om vi håller oss till Sällskapsresan del 1 så har i alla fall Lasse visat vad han kan här. Det här är ju ett, ett CV som heter Duga för Lasse Åberg som manusförfattare och, och regissör och... Ja, det är någonting som kanske är svårt att leva upp till när det gäller att göra fortsättningar. Ja, särskilt när någonting har blivit väldigt omtyckt för då ska det vara minst lika bra som det förra men helst ännu bättre Och... Det är svåra saker att leva upp till, särskilt om man kanske bara hade idén till en berättelse, men nu helt plötsligt måste man göra en uppföljare. Det, det, mm. det är en knivig situation det där och kräver en hel del av de inblandade. Och ibland funkar det, ibland inte. Men oavsett vilket så så kan vi inte förneka att det här var en, en väldigt träffsäker film. Inte den vackraste, kanske inte den mest välgjorda, men som hamnar i en helt egen liten nisch som blev sin egen grej. Och i och med att den blev sin egen grej så har den också blivit ikonisk. Bästa foto? Kanske inte, men ett ikoniskt foto, ett foto som vi minns. Bästa manus kanske inte men ett ikoniskt manus med många repliker som folk känner igen. Det är kanske inte det absolut bästa men med tanke på vilken slagkraft det har så måste vi säga att det har sett sina spår och det gör inte någonting utan kvalitet. Ja, det, det är sant. Det här är en, en liten film som växte sig så stor och ja, egentligen kanske för stor för sitt eget bästa med tanke på hur det gick sen. Ja, vad man än tycker om uppföljarna så, så blir ju det här någonting alldeles speciellt och det märks i det visuella också. Långt, långt från perfekt men, men väldigt eget, väldigt personligt och det är den personligheten som har resonerat med tittarna och har gjort den till... Till den välkända filmen den är idag. Och jag känner de vibbarna. Nu när jag satt och tittade på den så, så kunde jag känna det. De jag tittade på den med kunde också se att eh, det här är någonting speciellt. Vi förstår inte allting men vi kan se vilken vilken konstnärlighet det finns bakom det här. Det här är en trevlig och fin svensk film fick jag höra. Och ja, det är faktiskt ett väldigt fint hedersomnämnande. Mm -hmm. Ja, fin och trevlig är ju härliga ord att, att använda i, i sådana sammanhang Så sämre betyg kan man ju verkligen få och Speciellt med tanke på att det här är ju en, en svensk film gjord för svenskar i stort sett Det här är en film som, som kräver att man, man förstår eh, den, den svenska världen och vad vi är för människor egentligen. Och komma helt främmande till det hela och, och försöka sätta sig in i det som, som Lars Åberg presenterar här. Det, det kan nog generera en hel del huvudbryg kan jag tänka. En hel del hust hust harkel, harkel. Men med det sagt så är det väl hög tid att slutsummera sällskapsresan och... Ja, vi har varit överväldigande positiva, vi har väl lyft fram ett och annat som inte fungerar helt perfekt, men det känns ändå som att det, det är en väldigt avsaknad av cynism i det här avsnittet. Ja, det, det är svårt att vara cyniker när man bara bombarderas av all den här skärmen, eller hur? Eh, för... Vad ska man säga? Få är väl de filmer som eh, har lyckats så väl med att och, ja, visa upp den svenska mentaliteten och att med, med glimten i ögat vända spegeln mot oss själva. Och det är ju vad, vad Sällskapsresan har gjort här för det är en så, så träffsäker skildring av ja, vår svenska mentalitet och, och våra olika egenheter och... Eh, Ja, det, det, det sticker ut extra mycket när, när svenskarna sen befinner sig på en främmande plats eh, som är så typiskt osvensk egentligen också. Och vem har inte träffat på alla de här karaktärerna i det verkliga livet i en form eller en annan? Ja, Lasse Åberg, han, han brer på och brer på mer och mer svenskhet i sällskapsresan utan att det faktiskt känns överdrivet. Och dessa karikatyrer, de, de blir bara mer och mer mänskliga ju, ju längre filmen går och... Ja, det är någonting som gör att jag, jag gärna återvänder till just den här filmen. Åberg håller även stilen väldigt svensk och lagom här. Vilket kanske inte ger en enorm visuell upplevelse. Men som känns helt rätt med tanke på vad som behandlas här. Eh, lite bättre ljus och färgsättning hade kanske inte skadat. Men de grå oextravaganta bilderna. De känns så typiskt svenskt att det, det går hembor. Och kan man annat än att bara mysa när man ser på sällskapsresan om man bara har en, en liten, liten gnutta självdistans. Det tycker jag känns ja, helt omöjligt för det, det är en sån film som går rakt in i den svenska folkskälen. Och, och trots att snart 40 år har passerat sedan sällskapsresan hade premiär så, så känns filmen fortfarande aktuell tycker jag. Vi har inte förändrats. Vi är fortfarande den här typen av människor som ger sig ut på den här typen av resor och beter sig på det här sättet. Så, vad ska man säga? Grattis Lasse Åberg! Du, du, du har skapat vad jag tror är den mest tidlösa av svenska filmer i, i någorlunda modern tid. Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Den här filmen är odödlig och extremt svensk. Och det är till dess fördel faktiskt för jag tror att hade, hade den här filmen handlat om vad som helst annat än Sverige och svensk mentalitet så, så tror jag inte den hade varit hälften så slagkraftig. Den fångar svenskheten så vackert och så... Pinsamt ärligt ibland och där i så, så finns det mycket vi kan skratta och gråta åt. Mest skratta naturligtvis, men man kan behöva påminna om vissa saker ibland. Det finns enorma mängder skam här, det finns mycket kvicktänkthet och väldigt mycket humor. Men mycket av den är i kontexten av det som händer. Kanske inte så mycket det som sägs och görs och... Det är ovanligt för en film, särskilt idag där man mer eller mindre måste skriva folk på näsan för att vara säker på Fattar du det här skämtet? Fattar du? Fattar du? Fattar du? Medan Sällskapsresan är betydligt mer avslappnad med sin humor. Den berättar sin historia och där händer saker som vi kan skratta åt om vi vill. Och mycket av det är fortfarande kul. Jag tycker att skämten fungerar. Jag tycker att rollfigurerna fungerar. Är det daterat? Ja visst, den är nästan 40 år gammal. Men i och med det så finns det också någonting som är genuint. Den hade inte fungerat nu 40 år senare om den inte var genuint bra, om den inte var genuint genomtänkt. Och med det sagt skulle jag faktiskt vilja kalla Sällskapsresan del 1 för ett litet mästerverk. Det här är någonting riktigt extraordinärt som Lasse Åberg har gjort. Och givetvis alla skådespelare och alla andra medverkande som har varit involverade i projektet. Men i Lasses händer så har de lyckats åstadkomma någonting väldigt, väldigt speciellt. Den här filmen är svenskhet och om man förnekar det, ja då förnekar man bara sig själv kan man väl säga. Har man inte sett Sällskapsresan, vilket skulle förvåna mig enormt mycket, då tycker jag definitivt att man ska se den. Har man gjort det? Ja, då kan man faktiskt titta på den igen. För det här är nog den svenska film som existerar som man kan se om och om igen. Och den på något magiskt sätt verkar bibehålla både sin humor och sin charm. Ja, det, det, det vilar ett visst mått av magi över sällskapsresan som gör att det är, nästan är som att se den för första gången när man ser den igen. Hur många gånger man än har sett den för... Ja, det, det, det är någonting som hjärnan går loss på där som, som man uppskattar. Jag vet inte vad, vad Lasse har tryckt in där, vad det är, men jag skulle vilja ha receptet på det faktiskt. Ja, man hade nog inte mått sämma av att få en kick av det där lite ibland. Hust, hust, harkel, harkel. Och på tal om att få en kick så är det kanske vad paret i vår film vi ska titta på nästa vecka hade behövt. För de, de tycker att de lever i en väldigt grå och tråkig tillvaro även fast det läcker mot jul. Det har blivit slentrialmässigt att fira normalt och när det bara är de två som ska fira resten av familjen är inte tillgänglig. Ja, då kanske man lika gärna kan göra någonting annat. Ja, ibland känns det som det, det vore den bästa vägen, eller hur? Och bara kunna slippa undan alla mosten lägga hjulen till sidan och... Bara ta det lugnt istället, för är det egentligen värt all den här stressen, all det här skåt och alla inhandlingar som måste göras? Vad, vad tjänar det egentligen till i slutändan? Nej, någon gång kan man väl tycka att man behöver komma undan all den där gulstressen. Bara strunta i den och njuta av tillvaron istället- men det är inte säkert att tillvaron själv tillåter att man gör det. Det finns kanske yttre faktorer som tränger in och kräver att julen ska återställas. Att man ska göra det som har gjorts så många gånger tidigare. Annars är det inte på riktigt. Och då uppstår det ju en viss intressekonflikt där det finns ja, mycket som man kanske kan skratta åt. Ja, det här med traditioner, det kan vara farliga grejer för det är någonting som man bara inte får bryta för då, då förstörs ju hela traditionen och tänk på alla runt omkring som förväntar sig allt det här. Ja, hur ska det gå för dem? Har de här själviska individerna inte ens tänkt på alla omkring dem som de skadar genom att bara Ge upp det hela. Ja, det är eh, lite grann den, den maktkampen som för sig går nästa vecka. Och det är väl en kamp som kommer att bli ganska så, så drastisk får man väl säga. För det finns många viljor och vissa av dem är extremt starka. Främst hos värdparet här, men... Eh, Mm, det kommer att slita åt alla håll och kanter. Alla kommer att eh, råka illa ut mer eller mindre. Och frågan är, varför stämning kommer det att bli om det inte är någon julstämning alls? Ja, om eh, hela grannskapet lyser i julens alla färger och det sedan finns en, en mörk fläck på gatan, då... Då är det ju någonting som, som känns fel och någonting som bara känns så tomt och ja, vad, vad finns det kvar då när allting runt omkring är jul och... Vi inte är det. Vad va kommer man in i för fas då? Va, var befinner vi oss? Va, det känns ju som hela ens existens håller på att sättas i, i, i vagning här nu för eh, om, om, om julen inte ska, ska firas, va, vad gör vi då liksom? Ja, det är ju den stora frågan, så vi får kanske ta våra julslingor och ge oss av upp på taket för att försöka återställa lite julstämning. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.